Розділ восьмий. Юридична фірма «Тріціс» і «Тріціс» поза сумнівом була найпрестижнішою в Греції. Засновники її давно пішли на пенсію і фірмою володів Наполеон Чотас. У фірмі було ще співдюжений співробітників, але московим центром був Чотас. Всі багаті люди, звинувачені у вбивстві, негайно Згадували про Наполеона Чотаса, як, чий послужний список був феноменальним. Рік за роком, захищаючи людей, яким загрожувала найвища міра покарання, Чотас домагався постійного успіху. Про нещодавній суд над Анастасією Савалас писали усі газети світу. Чотас захищав клієнтку, здавалося б, в цілком очевидній справі, і зумів блискуче перемогти. Він дуже ризикував, бо знав, що є лише один спосіб врятувати життя своїй клієнці. Він усміхнувся в душі, згадуючи обличчя суддів, коли він ковнув отруєної мікстури. Він чітко розрахував свою промову, знаючи, що його перервуть рівно о півні. У цьому й лежав ключ до всього якби тільки судді змінили порядок засідання і не перервали мене о 12 годині. Страшно подумати, що тоді було б. І без того сталося щось незаплановане, що мало не коштувало йому життя. Після оголошення перерви, коли він швидко йшов коридором, шлях йому перегородили репортери. «Містер Чотас, звідки ви знали, що в мікстурі немає отрути?» «Як ви поясните, хто-небудь підмінив пляшку? Хіба Анастасія Савалас?» «Вибачте, панове, боюся, я терміново маю наслідувати поклик природи. Відповім на ваші запитання потім». Він поквапився в туалет наприкінці коридору. Напис на дверя говорив «Несправний». Один із репортерів зауважив «Доведеться вам пошукати інший туалет». Наполеон Чотас посміхнувся. «Боюся, не добігу». Він увійшов і замкнув за собою двері. Всередині на нього чекала ціла бригада. Лікар поскаржився. «Я вже почав турбуватися». «Приготуйтеся до промивання шлунка», – гаркнув він на помічника. «Слухаюсь, лікарю». Лікар повернувся до Наполеона Чотаса. «Лягайте на підлогу». Думаю, процедура не принесе вам задоволення. Якщо врахувати наявну альтернативу, посміхнувся Наполеон Чотас, то мені доведеться потерпіти. За порятунок життя Анастасії Савалас Наполеон Чотас взяв мільйон доларів, які поклали на його рахунок у швейцарському банку. Чотас мав просторий будинок у Колонарай, чарівному житловому районі Афін війлу на острові Корфу та квартиру у престижному районі Парижа. Коротше кажучи, у Наполеона Чотаса були всі підстави радіти життю. Тільки одна маленька хмаринка затмарювала небосхил. Її звали Фредерік Саврос. У Тріціс і Тріціс він був новачком. Наполеон, він явно другого гатунку, не місце йому в такій фірмі. Ставрос мало не завалив мою справу, та він просто дурень. Чи чув, що вчора Саврос зробив у суді? Суддя ледь не дав йому стусан. Чорт забирай, чому ти не звільниш цього недоумка Ставроса? Він тут потрібний, як собаці, п'ята нога, він псує нам репутацію. Ніхто краще за Наполеона Чотаса не знав, що все це правда. Його іноді підмивало виговорити правду. Я не можу його звільнити. Але натомість він казав, дайте йому шанс, у нього все вийде. І більше нічого партнерам не вдавалося від нього досягти. Філософ одного разу сказав, будь обережним у своїх бажаннях, Раптом вони збудуться. Бажання Фредеріка Савроса, молодшого члена фірми «Тріціс і «Тріціс» збулося, перетворивши його на найнещаснішу людину на землі. Він не міг ні її сині спати. Сильно втратив у вазі. «Сходи до лікаря, Фредеріку», наполягала дружина. «Ти жахливо виглядаєш». «Та ні, все одно не допоможе». Він знав, що з ним відбувається, і жоден лікар не міг йому допомогти. Його вбивали до кори совісті. Фредерік Саврос був цілеспрямованим хлопцем, честолюбним ідеалістом. Багато років він працював у офісі, що бачив види в бідному районі Афін, захищаючи незаможних клієнтів часом безкоштовно. Зустріч з Наполеоном Чотасом різко змінила його життя. Роком раніше Ставрос захищав Ларі Дугласа, якого разом із Наель Паш судили за вбивство дружини Дугласа Кетрін. Наполеона Чотаса найняв могутній Костянтин Деміріс, щоб захищати свою коханку. І з самого початку Ставрос був щасливий передати до рук Чотаса обидва захисти. Знаменитий адвокат викликав його, визивав його у трепет. «Ти б подивився, ти би подивилася на Чотаса в суді», – казав він своїй дружині. «Це щось приголомшливе. Хотілося б мені колись працювати у його фірмі». Коли процес наближався до кінця, справа набула несподіваного оборту – Усміхнений Наполеон чотас зібрав у себе на Оельпаш Ларі Дугласа та Фредеріка Савроса. Я тільки но радився суддями, сказав чота Савросу. Якщо обвинувачені визнають себе винними, судді згодні дати їм по п'ять років, із них чотири умовно. Фактично, їм доведеться просидіти трохи більше шести місяців. Він повернувся до Ларі. Ви американець, містере Дуглас, тому вас депортують. Вам не дозволено буде повернутися до Греції. Ноель Паш і Ларі Дуглас охоче погодилися наслідувати його пораду. Через 15 хвилин, звертаючись до обвинувачених та їхніх адвокатів, головний суддя сказав: Грецький суд ніколи ще не засуджував обвинувачених до смертної кари якщо були хоч якісь сумніви щодо того, що справді був скоєний злочин. Я і мої колеги були вражені, коли всередині процесу обвинувачені визнали себе винними. Я оголошую вирок на Ельпаш Паш та Лоуренсу Дугласу – смертна кара через розстріл. Вирок має бути виконаний протягом 90 днів, рахуючись сьогоднішнього дня – і тоді Саврос зрозумів, що Наполеон Чотас навмисне загнав їх у пастку. Костянтин Деміріс найняв Чотаса не для того, щоб він захищав його коханку, а щоб добився для неї страти. Такою була помста Деміріса жінці, яка йому зрадила. Саврос, сам того не бажаючи, мимоволі допоміг Чотасу загнати їх у пастку. «Я не можу дозволити, щоб це сталося», – розмірковував Саврос. «Я піду до головного судді, розповім, що зробив Чотас, і вирок скасують». І тоді Наполеон Чотас підійшов до Савроса і сказав, «Якщо ви завтра вільні, Фредеріку, чому б нам не пообідати разом? Я хочу познайомити вас із моїми партнерами». «Пройшло чотири тижні». І Фредерік Саврос став повноправним членом престижної фірми «Тріціс і Тріціс». Йому відвели великий кабінет і призначили щедру блатню. Так він продав свою душу дияволові. Але він виявив, що для нього надто важко дотримуватись умов цієї угоди. Більше так продовжуватися не може. Він не міг звільнитися від непереборного почуття провини. «Я вбивця», – думав він. Він довго мучився сумнівами і нарешті ухвалив рішення. Якось рано вранці, увійшовши до кабінету Наполеона Чотаса, він сказав. «Леони, господи, старий, та ти жахливо виглядаєш», – зауважив Наполеон Чотас. «Чому б тобі не відпочити, Фредеріку? Тобі б це пішло на користь». Але Савро знав, що у такий спосіб його проблему не вирішити». «Леоне, я вдячний за все, що ви для мене зробили, але я більше не можу тут залишатися». Чотас з подивом глянув на нього. «Про що це ти? Ти цілком справляєшся?» «Та ні, мене, мене просто роздирає на частини». «Роздирає на частини? Не збагну, що тебе турбує?» Фредерік Саврос недовірливо глянув на нього. «Як?» Як ви і я вчинили зноель Пашта Ларі Дугласом, хіба, хіба ви не відчуваєте своєї провини? Очі чотаса перетворилися на вузькі щілини. Обережно, Фредеріку, іноді доводиться вдаватися до диявольських заходів, щоб перемогти справедливість. Він усміхнувся. Повір, нам нема в чому себе дорікнути. Вони винні. Ми засудили їх, заманивши в пастку. Я не можу більше жити так, ніби нічого не сталося, вибачте. Я подаю заяву про звільнення. Наприкінці місяця я йду. Я не прийму твоєї заяви, твердо сказав Чотас. Чому б тобі не прийняти мою пропозицію, не піти у відпустку і... Я не можу спокійно відпочивати, знаючи те, що я знаю... «Мені шкода!» Щота вивчав його, погляд був жорстким. «Ти розумієш, що ти робиш? Ти ж кийдешся чудовою кар'єрою, своїм життям нарешті!» «Ні, я рятую своє життя!» «Значить, ти остаточно вирішив?» «Так, мені правда, дуже шкодали вони!» «Ви не турбуйтеся, я нікому не розповім про те, що сталося!» Повернувшись, він вийшов із кабінету. Наполеон Чотас довго сидів, замислившись. Нарешті він ухвалив рішення. Взяв слухавку, набрав номер. «Будь ласка, передайте містеру Демірісу, що я хотів би зустрітися з ним сьогодні в день. Скажіть, що справа термінова». О четвертій годині дня Наполеон Чотас уже сидів у кабінеті Деміріса. «Що сталося, Леоне?» запитав Деміріс. «Загалом нічого ще не сталося», – обережно почав Чотас. «Але я подумав, що тобі варто знати, що сьогодні вранці до мене приходив Фредерік Ставрос. Він вирішив піти із фірми». «Ставрос? Адвокат Ларі Дугласа? Ну то й що?» «Здається, він муч... мучиться докорами совісті». Настало напружене мовчання. «Розумію». Він пообіцяв нікому не розповідати про те, що сталося того дня в суді. «І ти йому повірив?» «Знаєш, Коста, як не дивно, але повірив». Костянтин Деміріс посміхнувся. «Ну чудово. Тоді й нема чого обговорювати, чи не так?» Наполеон чого сполегшено зітхнув і підвівся. «Наче нічого. Просто я вважав, що ти маєш знати». «Правильно зробив, що сказав». Пообідаємо разом того тижня? Звичайно. Я тобі подзвоню, і ми щось придумаємо. Дякую, Косто. Ближче до вечора у п'ятницю стара церква на околиці Афін була порожня. У ній панували спокій та тиша. У кутку поруч із вістарем Фредерік Ставрос стояв навколішки перед святим оцем Константинову. Священник прикрив голову Фредеріка шматком матерії. «Святий Отче, я згрішив, і немає мені спокути. Головне лихо людини, сину мій, це те, що він вважає себе просто людиною. То в чому твій гріх? Я вбивця. Ти забрав у когось життя? Так, святий Отче, і я не знаю, як спокутувати мій гріх. Бог знає, що робити». Запитаємо його «З марнославства та корисливості я дозволив збити себе зі шляху правдивого. Це сталося рік тому. Я захищав людину, яка звинувачується у вбивстві. Суд відбувався нормально, але тут Наполеон Чотас…» Годиною пізніше Фредерік Саврос залишив церкву іншою людиною. Йому здавалося, що з плечей його зняли важкий тягар. Випробована повіками процедура сповіді очистила йому душу. Він розповів священникові все до кінця і вперше з того жахливого дня, дня відчув, що може вільно дихати. «Я почну нове життя. Переїду до іншого міста і почну все наново. Постараюся якось спокутувати скоєне. Дякую вам, святий отче, за те, що дали мені шанс. Швидко сутеніло, і площа Ермос була порожня. Коли Фредерік Саврос дійшов до кута, спалахнуло зелене світло, і він почав переходити вулицю. Не встиг він досягти середини бруківки, як велика чорна машина з вимкненими фарами стрімко помчала прямо на нього. З верхнього кінця вулиці, подібна до величезного, позбавленого розуму чудовиська. Саврос з жахом застиг на місці. Пролунав оглушливий рев мотора, і Саврос відчув, як розплющується і рветься на частини його тіло. Мить оглушливого болю, і все згасло. Наполеон Чотас зазвичай вставав рано. Він любив ці ранні миті спокою перед важким та стомлюючим робочим днем. Він завжди снідав на самоті і, поки їв, читав ранкові газети. Цього ранку там було кілька цікавих повідомлень. Прем'єр-міністр Фемістоклес сформував новий коаліційний уряд, до якого увійшли представники п'яти партій. Треба надіслати йому привітання. Повідомлялася, що війська китайських комуністів вийшли на північний берег Ян Гаррі Трумена і Ельбена Барклі привели до присяги відповідно як президент і віцепрезидент Сполучених Штатів. Наполеон Чотас перевернув кілька сторінок, і кров завмерла в його жилах. Йому попалася на очі замітка наступного змісту. Містер Фредерік Саврос, партнер престижної фірми Тріціс і Тріціс, повертаючись із церкви, Капні Карея, був учора збитий машиною. Водій втік з місця події. За свідченнями свідків, машина була чорного кольору без номерних знаків. Містер Саврос був однією з центральних фігур сенсаційного процесу Нуель Паш та Ларі Дугласа. Він був адвокатом Ларі Дугласа і. Наполеон чотас звів очі від газети. Він напружено сидів, забувши про сніданок. Нещасний випадок. Чи це так? Костянтин Деміріс не велів йому турбуватися, проте надто багато людей припустилися фатальної помилки, недооцінивши Деміріса. Чотас зняв слухавку і набрав номер Костянтина Деміріса. Секретар поєднав його. Ти вже читав Франкові газети? запитав чотас. Ні, а що? Фредерік Саврос мертвий. Що? У голосі пролунало непідробне здивування. Ти про що ти говориш? Його вчора ввечері збила машина, водій втік. Бог ти мій, мені дуже шкода, Ліони. Водія знайшли ще ні. Може мені трохи натиснути на поліцію? У наш час ніхто не може почуватися спокійно. До речі, як до обіду у четвер? Добре. Отже, домовились, Наполон Чотас вважав, що він вміє читати між рядками. Здивування Костянтина Деміріса було справжнім. Отже, відношення до смерті Ставраса він не має, подумав Чотас. Наступного ранку Наполеон Чотас в'їхав у приватний гараж свого офісу та вимкнув запалювання. Коли він прямував до ліфта, звідки системного кута вийшов хлопець? «Сирників немає?» Для Чотаса це пролунало як сигнал тривоги. Він не знав цієї людини, що звернулася до нього, а значить, у гаражі тому робити не було чого. «Звичайно, не роздумуючи довго, Чотас ударив незнайомця портфелем по обличчю. Хлопець скрикнув від болю. Ах ти, сволота! Він вихопив з кишені пістолети з глушником. Гей, що тут відбувається? почувся голос. До них біг охоронець у формі. Незнайомець на мить забарився, а потім кинувся до відчинених дверей. Охоронець підбіг до чотаса. Ви гаразд, містере Чотасе? Так. Наполеон Чотас виявив, що йому важко говорити. Не вистачало повітря. Все нормально. Що йому треба було? Я не зовсім певен, повільно відповів Чотас. Напевно, це збіг, думав Чотас, сидячи за письмовим столом. Можливо, цей хлопець просто хотів мене пограбувати. Навіщо ж тоді пістолети з глушником? Ні. Він збирався мене вбити. І Костянтин Деміріс так само щиро здивується моєї смерті, як він здивувався, дізнавшись про загибель Фредеріка Ставроса. «Я повинен був здогадатися», – дорікнув Чотас. «Деміріс не той, щоб дозволити собі залишати свідків». Що ж, на містера Деміріса чекає сюрприз. З переговорного пристрою почувся голос його секретарки – Містере Чотасе, ви повинні бути в суді за півгодини!» Сьогодні закінчувалося слухання справи про серію вбивств, але Чотас не міг виступати в суді. «Зателефонуйте суді і скажіть, що я хворий. Нехай мене замінить хтось із фірми. Більше не турбуйте мене!» Він узяв із шухляди столу магнітофон і довго сидів, задумавшись. Потім почав диктувати ж гождня після полудня Чотас з'явився в кабінеті державного обвинувача Пітера Демонідеса. У руці він мав великий конверт. Секретарка у приймальні відразу дізналася Чотаса. «Доброго дня, містере Чотасе. Я можу вам чимось допомогти?» «Я хотів би бачити містера Демонідеса. У нього зараз засідання. Ви домовились про зустріч?» «Ні». «Просто скажіть йому, що я тут, і що справа термінова». «Звичайно, за 15 хвилин Наполеон Чотас був у кабінеті державного обвинувача». «Ну й ну», – сказав Демонідес. «Магомед прийшов до гори. Чим можу вам бути корисним? Поторгуємося трохи про слова для захисту?» «Ні, Пітер, я з особистої справи». «Сідайте, Леони». Коли обидва посідали, Чотас сказав, «Я хочу залишити у вас конверт. Він запечатаний і має бути відкритий лише у разі моєї несподіваної смерті». Пітер Демонідес роздивлявся його з цікавістю. «Ви що, думаєте, з вами може щось трапитись?» «Є така ймовірність». «Ясно. Один із ваших невдячних клієнтів?» «Немає значення, хто. Ви єдина людина, кому я можу довіритись». Покладіть його в сейф і не показуйте нікому. Звичайно. Він нахилився вперед. Схоже, ви налякані. Так воно і є. Може ви хочете, щоб моя контора забезпечила вам захист? Чотас постукав пальцем по конверту. Тут все, що мені потрібне. Добре, якщо ви так хочете. Так, я так хочу. Чотас підвівся і простяг руку. «Евхаріста!» «Не можу висловити, наскільки я вам вдячний!» Пітер Демонідес посміхнувся. «Паракало, ви у мене в боргу!» Ще через годину по сильної формі з'явився в конторі Грецької торгової корпорації звернувся до однієї із секретарок. «У мене пакет для містера Деміріса». «Давайте, я розпишусь за нього». «Мені наказано віддати його містеру Демірісу особисто. Вибачте». «Але я не можу його турбувати. Від кого пакет?» «Від Наполеона Чотаса. Ви впевнені, що не можете просто залишити його?» «Впевнений мем. Я дізнаюся, чи зможе містер Деміріс прийняти його?» Вона натиснула клавішу на переговорному пристрої. «Вибачте, містер Деміріс. Посланець приніс вам пакет від містера Чотаса», – почувся голос Деміріса. «Давайте його сюди, Ірен». Посильний наполягає, щоб передати пакет особисто. Настала пауза. Увійдіть разом із ним. Ірени з Посильним увійшли до кабінету. Ви, Костянтин Деміріс? Так. Розпишіться, будь ласка, за пакунок. Деміріс розписався. Посильний поклав пакет на сіл. Дякую. Костянтин Деміріс почекав, поки секретарка та Посильний підуть. Декілька хвилин він задумливо дивився на пакет а потім відкрив його. Там був плеєр із касетою всередині. Заінтригований Деміріс натиснув кнопку, і касета почала обертатися. У кабінеті залунав голос Наполеона Чотаса. Дорогий мій Косто, все було б значно простіше, якби ти повірив, що Фредерік Саврос не збирався розбалтувати наш маленький секрет. Мені ще більше шкода, що ти не віриш, що і я не збираюся балакати з цього злощасного приводу. У мене є всі підстави вважати, що ти винний у смерті бідолахи Ставроса і що зараз ти збираєшся впоратися зі мною. Оскільки моє життя дороге мені не менше, ніж твоє тобі, я за всієї моєї до тебе поваги відмовляюся бути твоєю наступною жертвою. У порядку обережності я виклав усі факти щодо нашої з тобою ролі у справі Ноель Паш і Ларі Дугласа на папері, запечатав у конверт і вказав державному обвинувачу. Тому, друже мій, тепер в твоїх інтересах, щоб я був живий і здоровий. Плівка скінчилася. Костянтин Димірі сидів, дивлячись у простір. Коли Наполеон Чотас повернувся до себе в контору, він уже не відчував страху. Хоча Касентин Деміріси небезпечний, він далеко не дурень. Він остерігається робити щось, що може спричинити лихо на нього самого. «Він зробив хід», – подумав Чотас. «А я голосив йому у відповідь». Він усміхнувся своїм думкам. Схоже, з обідом у четвер нічого не вийде. Протягом наступних кількох днів Наполеон Чотас був зайнятий підготовкою до нового судового процесу над жінкою, яка вбила двох коханок свого чоловіка. Чотас вставав рано вранці і працював до пізнього вечора, готуючись до перехресних допитів. Він інстинктивно відчував, що, незважаючи ні на що, він знову виграє справу. У середу він працював у своїй конторі до півночі, а потім поїхав додому. До Віли він дістався тільки о першій годині ночі. У дверях його зустрів дворецький. «Чи не треба чогось, містере Чотасе?» «Якщо ви голодні, можу зварити мездес або...» «Дякую, нічого не потрібне, іди спати». Чотас піднявся до спальні. Ще годину він перебирав у думці деталі завтрашнього судового процесу і нарешті о другій ночі заснув. Йому снився сон. Він перебуває у суді і допитує свідка, коли той раптом починає зривати одяг. «Навіщо ви це робите?» – запитав Чотас. «Я весь горю». Чотас дивиться в зал і бачить, що всі присутні теж роздягаються, він повертається до судді. «Ваша честь, я хочу заперечити!» Суддя знімає з себе мантію. «Тут дуже жарко!» – каже він. «Тут дуже жарко!» – і галасливо!» Наполеон Чотас розплющив очі. Язики полум'я лизали двері спальні, кімната поступово наповнювалася димом. Наполеон сів, миттєво прокинувшись. «Пожежа!» Чому не спрацювала пожежна сигналізація? Двері тріщали від сильної спеки. Задихаючись від диму, чота скинувся до вікна і спробував відчинити його, але вікно не піддавалося. Дим усе згущувався, все важче було дихати. Порятунку не було. Зі стелі почали падати палаючі головні, рухнула сі, навколо вирував вогонь. Наполеон закричав, волосся та піжама сволохнули. Нічого не тямлячи, він кинувся на зачинене вікно, вибив його своїм тілом і, як палаючий смолоскип, полетів униз з висоти 16 футів. Наступного дня, рано вранці, Пітер Демонідес увійшов до кабінету Костянтина Деміріса. «Калімегра, Пітер». Привітав його Деміріс. «Дякую, що зайшли. Принесли?» «Так, сир. Він простяг Демірісу запечатаний конверт, залишений у нього Наполеоном Чотосом. Я подумав, ви волієте мати його тут». «Правильно подумали, Пітере. Снідаєте зі мною?» «Ефхарісто! Ви такі добрі, містере Деміріс!» «Коста! Кличте мене Коста!» Я давно стежу за вами, Пітере. Мені здається, на вас чекає велике майбутнє. Я подумаю, що підходяще підшукати для вас у себе. Вас це цікавить? Пітер Демонідис посміхнувся. Так, косто, мене це дуже цікавить. Ну й чудово. Побалакаємо про це за сніданком.